Moi boas e benvido ou benvida. No áudio de hoxe imo a respostar a seguinte pregunta. Compartir unha conversación privada de redes sociais con terceiros pode vulnerar algún dereito? En primeiro lugar, compartir unha conversación privada pode violar o dereito á privacidade da persoa involucrada. Todos temos dereito a ter unha vida privada e a que se respete a nosa privacidade mesmo en liña, Compartir unha conversación privada sen o consentimento da outra persoa pode violar este dereito e pode ser considerado como unha forma de acoso ou violación da privacidade. En segundo lugar, compartir unha conversación privada tamén pode violar o dereito á protección de datos persoais da persoa involucrada. As leis de protección de datos persoais establecen que debemos protexer a información persoal de outras persoas e non compartila sin o seu consentimento. Ao compartir unha conversación privada sen o consentimento da outra persoa, estamos a violar ese dereito e poñendo en perigo a súa información persoal. É importante ter en conta que, aínda que a conversación levouse a cabo nunha rede social, Isto non significa que a privacidade da conversación non se protexa. As redes sociais teñen políticas de privacidade que deben respetarse E compartir unha conversación privada sen o consentimento da outra persoa Pode violar esas políticas e levar a consecuencias legais Ola, estimado ointe, eu son Santirrey e acabas de escoitar un episodio máis das miñas dúbidas de internet. Este proxecto no que vou tratando de respostar a preguntas habituais relacionadas ca tecnoloxía. Bueno, eu poñolle voz ás respostas, porque a verdade é que eu non escribín ninguna liña desto que acabas de escoitar. E non só non o escribín eu, senón que non o escribiu ningún humán. Esta resposta a esta pregunta de hoxe foi redactada por unha intelixencia artificial. Non sei se isto fai que o que acabas de escoitar teña máis ou menos valor. A verdade é que me dá un pouco igual, porque o que pretendo con isto non é só que coñezas as respostas, sino que reflexionemos sobre o futuro presente xa, no que vivimos. Deixo aí para que penses, para que te maduren na cabeza. Se queres comentar algo, podes facelo en caquera da, dos espazos ou das redes sociais onde escoitaches este episodio e senón, pois vas a página do proxecto, dúbidas.fala.gal e non búscame que eu sempre ando polas redes sociais.